Вперше після приходу Харлана Фінджі озвався. Що ви там тримаєте? Зброю, сказав Харлан і вийняв з-під сорочки руку із затиснутим пістолетом. Опізнаєте? Дуло пістолета тьмяно поблискувало і на кінці переходило в гладенький роструб. Якщо ви тільки вб'єте мене, почав Фінджі. Не вб'ю, не бійтеся, сказав Харлан. Під час минулої нашої зустрічі у вас був анігілятор. Це не анігілятор. Цю зброю ви знайшли в одній із реальностей 575-го. Її вилучили з реальності. Паскудна річ, скажу вам. Нею можна вбити людину, а за низького випромінювання енергії уражати больові центри нервової системи і викликати параліч. Її називають, точніше називали, нейронним випромінювачем. Працює безвідмовно. Я перевірив на собі. Харлан показав скарлючений мізинець. Дуже неприємне відчуття, повірте мені. Фінджі занепокоєно зіщулився. Заради часу, чого вам від мене потрібно? Я вимагаю розблокувати капсульні шахти в стотисячному. Розблокувати шахти? Не клейте з себе дурника. Вчора ви розмовляли з Твіселом. А сьогодні всі шахти заблоковано. Я хочу знати, що ви сказали Твіселові. Я хочу знати, що ви встигли накоїти після тієї розмови і які ваші подальші наміри. Побий мене на час, обчислювачу. Коли ви не скажете мені правди, я скористаюся випромінювачем. Ви пошкодуєте, якщо сумніваєтесь у моїх словах. Тоді слухайте. Від хвилювання Фінджі ковтав слова і на його обличчі проступив страх, змішаний із гнівом. Хочете правду? Наставляйте поли. Ми все знаємо про вас і Нойс. Харлан закліпав очима. Що ви знаєте? Невже ви думали, що вам пофортунуло втекти непомітно без усяких наслідків? Розмовляючи, обчислювач не зводив очей з нейронного випромінювача. На лобі в нього заблищали росинки поту. Невже після того, як ви дали собі волю під час спостереження, ви думали, що за вами не стежитимуть? Я був би не вартий звання обчислювача якби спустив вас із ока. Ми знали, що ви забрали Нойс у вічність. Ми все знали із самого початку. Ви хотіли правди, от і тіштесь». У цю мить Харлен зневажав себе за власну тупість. «Ви все знали? А тож, нам відомо, що ви вивезли її в приховані сторіччя». Ми знали про кожен ваш крок, поки ви пробиралися в 482 щоб прихопити із собою її речі. Ви пошилися в дурні, потоптавши ногами присягу вічного. Чому ж ви тоді не зупинили мене? Харлан пив до дна гірку чашу власного приниження. Вам ще треба правди? В міру того, як Харлан занепадав духом, Фінджі, здавалось, набирався сміливості. Кажіть... Тоді я скажу вам. Із самого початку я не вважав вас вартим звання вічного. Можливо, ви талановитий спостерігач, непоганий технік, але не вічний. Я доручив вам останню роботу тільки для того, щоб довести це Твіселові, який панькається з вами казна чому. Я не лише хотів перевірити суспільство в особі тієї дівчини, Нойс. Перед усім я перевіряв вас, і ви не витримали перевірки, як я і сподівався. «А тепер сховайте свою пукавку, цей випромінювач, чи як ви там його називаєте, і ушивайтеся звідси геть!» Харлен щосили намагався зберегти почуття самоповаги, однак нічого не міг діяти з собою. Йому здавалося, ніби мозок його затвердів, втратив чутливість, як і о той скарлючений мізинець на лівій руці. «І ви прийшли тоді до мене в кімнату, щоб штовхнути мене на злочин?» «Саме так. А якщо висловлюватися точніше, я спокушав вас. Я тоді сказав вам чисту правду, що тільки в тій реальності ви могли зберегти Нойс. А ви почали діяти не як вічний, а як шмаркач. Втім, я від вас цього і чекав». «Я і зараз діяв би так само», – відрубав Харлен. «Оскільки вам усе відомо, то, як ви самі розумієте, мені нема чого втрачати». Він приставив дуло Випромінювача до товстого живота Фінджі і просичав крізь стиснуті зуби. Що ви зробили з Нойс? Уявлення не маю. Не брешіть, що ви зробили з Нойс? Я вже сказав, не знаю. Харлан міцно стис рукоятку Випромінювача. Голос його звучав зовсім тихо. Спочатку в ногу. Вам буде дуже боляче. «Заради часу вислухайте мене! Зачекайте!» «Гаразд. Що ви зробили з нею?» «Ні, послухайте мене. Досі ваші вчинки були просто порушенням дисципліни. Це не зашкодило реальності. Я перевірив. Вас можуть лише розжалувати. Та коли ви вб'єте мене або скалічите, то це вважатиметься як напад на старшого звання. За це на вас чекає смертна кара».